fucks up the, Foxa, the, Foxa. the Foxa.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 da se on izvodi jedan dio na našem dislociranome studijskome programu u Vinkovcima, tamo imamo dva studijska programa, to su ustvari poljoprivredna mehanizacija i agravno poduzetništvo. U istom momentu u Osijeku imamo također dva studijska programa, to su ustvari bilinogojstvo, smjera ratarstvo i imamo ove studente zo tehnike.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 Želimo na neki način osposobiti i osposobljavamo studente da oni mogu organizirati e, određenu poljoprivrednu proizvodnju, da li je ona bila na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ili se ona odvijala u velikim e, trgovačkim, odnosno velikim poslovnim subjektima. Uh, ono što je na neki način ugledano u studentima prediplomskog njihov krajnji cilj svakako je nastaviti dalje na master studijskome programu odnosno upisati Diplomski sveučilišni studij. U tom diplomskome sveučilišnome studiju kao fakultet išli ka specijalizaciji na pojedine grane unutar toga, tako da smo u nekoj vertikali ostali paralelni, tako da recimo imamo studijski program agroekonomika, Imamo također studij biljnog ali studij biljnog sada grana na četiri e, smjera, tako da imamo po pojedinim specifičnostima, kao što je biljna proizvodnja, e, oplemenjivanje e, i seminarstvo, e, zaštita, bi, zaštita bilja. E, kada je u pitanju pak opet recimo hortikultura, nju smo također ali na e, vočarstvo, vinogradarstvo i minarstvo, gdje imamo dva smjera, vočarstvo i samo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 i svega drugoga unutar toga. Tako da smo jako široki, u stvari, omogućujemo stjecanje doktora, odnosno doktorat, odnosno doktora znanosti iz cijelokopnog područja a, biotehničkih znanosti, odnosno iz cijelog područja same poljoprivrede, kao takve. smo prišli sve? Jesmo. Uh, zanimam, je sad ste spomenuli doktorske, koliko je možda izašlo ovaj doktora znanosti sa poljoprivrednog fakulteta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 do tada nema nikakvih problema o studijenskih Je apsolutno otvoren za sve studente. Kreće drugi dio emisije kada pričamo o studentskoj strani priče. Sa mnom je studentica druge godine diplomskog studija hortikulture Anja. Kao i uvijek, ranije govorim općenito o Poljoprivrednom fakultetu i svim njegovim studentskim programima. Jedan od njih je i hortikultura Anja. Druga godina tek krenula, iza tebe prva godina znači da si zapravo sve uspješno riješila vrati se na onaj početak srednje škole, zašto si upisala poljoprivredni fakultet općenito i zašto baš hortikultura? Lijep pozdrav svima pa ovako hortikultura zašto? Pa u principu dok sam bila nekako srednja škola, jako sam se zanimala u biti za uređenje prostoru da svoju sobu sam nešto sređivala i to i mami sam često pomagala u vrtu i tu je zapravo nekako krenula ta ideja da bi možda nešto htjela se zabaviti nekim uređenjem. I sad nisam se mogla odlučiti da će to biti uređenje prostora, da, unutrašnjih ili vanjskih, ali obzirom da volim biti svježem zraku i uvijek se trudim biti u prirodi, onda sam se ipak odlučila za ovaj uređenje vrtova i zapravo konačiti horti hortikulturu. Eto. Kad bi razdvojili tu riječ hortikultura, kultura sama po sebi zapravo značava jedan niz različitih ponašanja, ali kad govorimo o prirodi, onda je to zapravo je, znači nešto drugo. Jel možemo razdvojiti tu riječ hortikultura? Pa možemo da zapravo, zato što dolazi od latinske riječi hortus, što znači vrt i kultura, što znači uzgoj, razvoj i pa eto, onda kad spojimo te gdje riječi, dobijemo znači, uzgoj i odnosno razvoj vrtova. Osim razvoja vrtova i nekakve one slike koje možda vidimo i na televiziji gdje sad su možda popularni šovi od, kao što si spomenula, uređenje interijera, ali isto tako uriđenja vrtova. Što zapravo, kad prije nego što dođemo do te fazi kada možemo uređivati kad znamo sve što zapravo znači hortikultura? Pa ima tu jako puno toga što ni sama nisam znala kad sam zapravo uh, upisivala fakultet ali uh, tipa da moramo učiti genetiku, uh, da moramo znat ovaj, um, na primjer um, kako se zove ovim um, plodovima znači o sjemenju, o sjemenju uh, sve, uh, da uzgoj može biti u plastenicima, u staklenicima i slično, nisam recimo opisala da će to također to da etimologiju neku nego sam mislila da ćemo odmah biti krenit i ići po ne znam, ima dosta tiče gradan van i birat biljke, se s njima, ali zapravo to je cijeli jedan proces gdje vi morate zapravo naučiti sve prvo o tlu, o biljkama, o sjemenu, da bi zapravo opće mogli um, odabrati koje bilje ide i na određeno tlo, a između ne obuhaća samo znači bilje, nego i voće i povrće. To je recimo isto bila na dovoz koju nisam znala kad sam upisivala fax ali eto, znam. S obzirom na nekakav dio gdje zapravo hortikultura obuhvaća sve ovo i oplemenjivanje bilja, ali isto tako i nekakvu mehanizaciju, korištenje različitih strojeva, koliko zapravo sa drugim studentima, sa drugih smjerova možeš u budućnosti surađivati? Pa možemo surađivati zato što... Um... Znači potrebni su mi možda e, ratari ili neki drugi srodni, agroekonomi, ja, agro također da, hvala, ovaj, koji, znači, me, što ste rekli, međusom da se oplemenjujemo e, danas sutra, nadam se da ću imati dovoljno znanja znači, u uređenju vrtova, ali da će moći koristiti e, pomoć drugih struka kako bi poboljšala svoj rad. S obzirom na podneblje u kojem živimo, nekako ta kultura je zapravo najpopularnija, ja bih rekla, i od ranijih godina ljudi su se bavili poljoprivredom. Je li te to potaknulo s obzirom na podneblje u kojem živimo, isto kao nekakav okidač za upisivanje i koliko zapravo misliš da bi to bio nekakvo zanimanje koje bi bilo popularno u budućnosti? Pa definitivno mislim da bi bilo popularno, jer kao što sam rekla, znači ne radi se samo o uzgoju, plemenjivanju i o vrtova neko znači i a, povr, a, uređivanju a, obradivih površina sa a, povrćim, vo, povrćam voćem kako se a, kako zapravo idu jedne s drugima biljke, odnosno da li će, na, sad karikiram, da li će kruška na, ovaj, u svom razvoju na, možda um, naštetiti nekoj druge biljce, odnosno da li će oduzeti previše hranjivog tla ovaj, i takve neke stvari. Tako da ovaj uh, svakako može biti popularno i je popularno što ste rekli ovo podneblje jer ovaj, um, tu se ljudi dugo bave poljoprivredom. A između osvog popularni su sve što ste rekli ranije, te serije u uređenju vrtova, pa mislim da to kod mladih što je između osvog i kod me ne bio slučaj, nekako potaknulo me. Zapravo to upišem, a upisom na faks sam zapravo još stekla dojem koliko je dobro širok taj spektar i šta sve mogu raditi, da ne raditi će se nužno uh, drveća i uh, nekog ukrasnog bilja. Ali, gledaš vrtlaricu možda? Naravno, da, da, da, to je svakodnevno, to jest vikendom uvijek je vrtlarica na programu, tako da... Da. Znači, nekakvi uzori bez obzira na zanimanje možda koje nije, recimo, ili ekonomija nije, ja bih rekla ne znam, političke znanosti ili nekakva psihologija, nego evo, dosta specifično područje u kojem se možda možeš na drugačiji način recimo izraziti. Pa je, da ima definitivno nekih uzora na ovom području Republike Hrvatske, može to biti vrtlarica, da. Ja mislim da će vrtlarici biti drago ako ste bude slušali ovu emisiju. Kakav Student, to je studentica hortikulture, mora bit, koje su njene vještine ili zapravo nema puno razlike između bilo kojeg drugog studenta? Pa nema neke pretjerane razlike, ono što s, mislim dobrog studenta izvaja od možda malo neuspješnijeg je taj trud koji moraš ulagati to je trebao bilo agat zanimanje interes uopće za to područje, ali nešto možda što je specifično za a, ove studije, ta neka može inovativnost i maštovitost koju trebaš danas, sutra baš upravo iz, u tom području uređenja. Jel? Koji su nekakvi kolegi koje evo, evo, ponovit ćemo druga godina pred diplomskog studija? E, možda ne moramo govoriti o svakom pojedinačno, ali čisto da stvorimo sliku e, s čime se zapravo bavite na drugoj godini, koji su to kolegi koje Slušajte. Pa evo, na primjer, imamo fertilizaciju u hortikulturi, znači gnojenje i to, zatim ekofizijologiju, ishranu bilja, što je biljkama uopće potrebno ovaj, za rast i pogodan razvoj, entomologiju, genetika, na primjer, što mi je jako zanimljivo, pedologija i mikrobiologija tla to je recimo sad u ovom semestru tako da to mi je najaktualnije i definitivno to je što tijelesna kultura tjeraju nas uvijek da ovaj, budemo fizički aktivni, da ne sjedimo samo za knjigom a, Možda nekakva poruka studentima koji ovaj, će sad su ili već to je Brucoši su školska godina je krenula, možda nekakav angažman izvan uh, fakulteta postoji ili nešto ili možda učlanjivanje u studentski zbor Pa zašto da ne, mislim spratim da se ono što smo pričali o odlikama dobro. Su studenta je definitivno angažman mimo samih uh, predavanja i vježbi koje imaš u sklopu faksa a ovaj nešto bi stalkala specifično za kažemo ovaj, studije možda u Osijeku ima jako puno ovaj um, vrtnih centara ovaj može samo inicijativno obilaziti i gledati ovaj kakve oni biljke um, u, uopće nabavljaju, koje su možda pogodne za ovo podneblje, pa i na taj način možda nekako potpuniti svakodnevnu rutinu studentskoj. Je imaš možda balkon ili neku manju terasu gdje bi mogla početi sa svojim nekim uzgojem ovaj, za početak, pa onda možda doći do velikog plastenika, pa onda možda i proizvoditi nešto za velike trgovačke lance, je li ti to ovaj plan ili ćeš ipak biti malo nekako ipak u privatnijem dijelu? Pa za početak ovaj u svom tu izdaj stančiću na VBK ovaj si malo nešto sadim. Ovaj zasad je to začinsko bilje i neke ovako svakodneve stvari koje mogu koristiti. A ovaj, kao što sam rekla ovaj, ranije, doma sam uvijek s mamom nešto sadila tako da ovaj, za početak bi možda se tamo ovaj, proširila, a u budućnosti vidjet ćuš, ima još tri godine ispred mene e, Tek je početak školske godine, u stvari akademske godine e, kako se pripremaš ili već si jedan od onih studenta koji jedva čekaju da ovo sve završi e, Pa malo sam još potremam jer je ono još uvijek je sve meni svježe ali ovaj, a ništa standardno predavanja, tjeram se da se ustanem ujutro i to je to Iza nas je Bolonija i Bolonski proces, evo 12 godina već normalno sa svim svojim prednostima i sa svim svojim nedostatcima onakvim kakvim, kakvim jesu. Poljoprivredni fakultet je prije godinu dana bio nositelj jednog projekta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.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 gdje studenti obavljaju određena i istraživanja i određenu praksu po pitanju svega onoga što se tiče samoga vinogradarstva kao takvoga, imamo također 50 hektara tu upravo nedaleko našoj e, nedaljoj okruženju te je stvari pokušalište klisa gdje se obavlja, obavlja ova ratarska proizvodnja kao takva, imamo također projekat ovaj odnosno pokušalištan Tunovac gdje imamo 8 hektara. Svakako da nam je želja naša pokušališta i proširiti proizvodno to mislim na a, kolege na tehniku i nadamo se da ćemo kroz ovu akademsku godinu uspjeti riješiti i četvrto pokušalište koje upravo u toj namjeni u bi bilo u stvari pokušalište Kozjak e, u kojem bi onda trebali se imati jednu zaokrušenu cijelinu po pitanju e, obavljanja e, studentske prakse, svakako da ta pokušalište su u stvari naši pogligone za naš znanstveni rad, ne samo za naslov nego i znanstveni rad, tako da očekujemo da kroz ta naša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 tanto que Erasmus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 pomme jeziku kao i na našim posli studijima odnosno na doktoratu i na taj način u stvari pokušati privući i inozemne studente stvarajući adek adekvatne, odnosno atraktivne programe. Najvrijatniji ćemo ići u neke družene studijske programe, tako da ćemo i sa drugih e, sveučilišta, e, vanjskih dionika, znači unutar okvira Europske unije, u stvari pokušati naći jedne interdisciplinarne studijske programe koji će biti zainteresirani studenti ne samo iz Europske unije, nego i one zemlje koje su izvan EU.